ریاض السالحین حدیث نمبر دے دیارل السوا اول لسم نمبر حدیث تیلہ سو سترہ کتاب الجہاد عنو نقلید حضرت آنس رجی اللہ تعالی نونا قالا حضرت آنس و عمی آنس ابن نظر عن قتال بدرن غائب شوہ نشتو تر زما حضرت انس زید نظر رضی الله تعالی نو عن قتال بدرن د جنگ د بدر نه ان بدر کې شامل نو دسو مصروفیا تو په وجه اغه نه غائب شوه فقال اني حضرت انس بن نظر یا رسول الله ایذا الله پیغمبر غيب تو ان اول قتال ز غائب شوما د اول جنگ دا جنگی بدن نا قاتل تل مشرکینا چ جنگ او تا دو مشرکینه این دا, دا, دا اولنے سید جنگ دا پیغمبر پاک سرا ز پاغه جنگ میدان دا بدر کے نوم شریک شے چ جنگ او تا دو مشرکین سرا لئن لئن اللہ اشادنی کہ چرتا اللہ حاضر کو آغا جنگ دو مشرکی نتا لئی راین الله ما اسنو نخا مخا او بگوری اللہ آغا چه زبیا سکو الله اللہ بگوری زماغ منہ چه زکم جنگ کو الله اللہ بگوری زماغ حالتا چه کم کار زکو ما اللہ بگوری حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنظر زیم شد اخبر او کلا نو ګلدار حالت وګوره اغه اغه وب وګوري مشرکان چکلا اغه صدا زم جنگ رازي لئن كچرتا الله حاضر کما جنگ د مشرکی نو تا الله د سبلا مقرا ولي لير ين الله ما اسنو نو اللہ با اوی نی چیز سنگا مقابلکو ما او با گولی او باوی نی اللہ فلما کانا یوم او حدن ارکل چشوار رزد جنگ دو حدو انکا شفل مسلمونا شکست خورو مسلمانو کارش مسلمانان په شکست سره فقالانو بی حضرت آنس ابن نظر رضی الله دعا اکلا الله ام اینی آتزیرو الیکا یا الله از عز عذر پیشکوم تاته الله زتاته د غې عض پیشکوم مما مم سنا او لای چوکړدي مشرقینو اوک د خلکو سرا یعنی اسح به د ملګرو د د پی همبرې پاسو سرلم سره عابه او الیک مما مم سنا اولائ۔ او زه ما ب برت کوم تا تا دا سنا چې کوی دا ک مشرکان چه پهی کې کم کار دی د بلمانې نو زه په دی کاربانې څخه اونا را ځمار بد بد کارونې م مشرکین ساح او سره بعضې ممسلی وکې سطاق دما بیا رام ک شو د کفاو د مقابلې دپاره فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ورا مخامخ ارت سعد بن معاذ فمخوله ورى فقال اني حزت النذر بن انس بن نذر يا سعد بن معاذ اي سعد بن معاذ الجنه ورب النذر اني عجزت او ها او ساده این جنت دے زما د قسمی پر عبد نظر باندے بے شک از ممو ما بوی دے جنت اخوا دے او حد غرنا زدو حد غر سرا دے جنت بوی ما سوسکو ما چه آلتا با آلتا جنت دے پوشی زکا جنک اولو شادت حاصل او خود جنت دے قالا ساد رضی اللہ تعالی نوو اوو سید رضی اللہ هو فمستطعتو عز طاقت نرم اذا الله پیغمبر ما سنا حاج کومک مبہادری زما دے پالا قسم می ما شان نشکولی صاد رضی اللہ تعالی نو ذکر دا واقعہ بیان ولا او سید جلانو عرض کی اذا الله پیغمبر فمستطعتو یا رسول الله ما سنا ز طاقت نلرم ایدا لا پیغمبر اما سنا ا بہادری چکه ما حضرت انس وکلا آسان نشم کوله قال انس ویلو رضی الله تعالی نو د جنگ د ختمه دو نه پچکلا من د مسلمانانو لاشن را غنڈول نو فوجدنا اوموند منگا ا او مونده منګه بی پاغزه د جنگي بزا او وسمانينا صد پاسه اتيا گزارا بزن صد پاسه مانينا اتيا ضربتن گزارا, گزارا بسيفي پتورا یعنی کله جنگ ختم شو او د جنگي هو د میدان روستو منګدا خپلو مرګرو د مسلمانانو لاشنه را غوندل چته نو د حضرت انس بن نظره لاش هم پاغلا شونکو اغه خلکو کې یو د حضرت انس بن نظره لا او لاش هم منګ داغه په لاش باندې ا سو گزارولې د زرتوري سر اتیا آتیا زر بدن گزارا بسیفی دو توری سر پاس آتیا گزارا آیا کافر و وشتیو او طانتا برومحن او ایا وشتل پنیزو او رمیتا یا وشتل دغشو ووجدنا او او مند منگ غلرا قد قتل قداس حال کی چو جل شی وا ومصلب المشركون او مسلقوا اغا مشرکینو مسلدی توي اے ومصلب المشركون او مسلقوا حضرت انس بن نظر مشرکینو ا مسلدی توي چو وخت کټک بندونه د لاس ته کټک ګوته پوزا تے کٹ کے اس نو حاضر تے آنس بین نظر اتیا گزارا صد پاسه لگے دلے ہمو کفارو وشتے ہو او دویم اندامو نیم تے کٹ کرو مصرہ نه ہو لچا پے جاندن اگل آشونو کی کچارے پے جاندن سوک دیں فما عرفو احدن الا اختوہ ببنانی نو پے جاندن دل رئی چا مگر خورداغا او خورم چې به ځانونه بنا بنانې په بندونو د غوتو باندې ځکه نور خو ارسه ختمو د غوتو په بندونو سه اساوب داسې او چورې وی چې چو داسه مارور دے ځکه خورا ورو ته پته دی نه چې په لوبې کې یا شپاور جوزه نو استا په لاس کې دادي استا په غتاب نو کې داسې دي نو آغا پتا سره بخور ته داغه لګي دا چې دا زما ضرور لاشې قال حضرت انسوي ها اننا نرى من او نظنو يا ز من گا غمانو من بدليدو يا ز من غمانو ان هاذه ان نزلت فيه چبې شک ادات نازل شوي فيه داغه مبارکي او فيه شباهي او پشانت دا نور ملګري د منمومننی نه ررجالون سر دکومه حد الله حالی د مومنناوناسه سړدي چې رشیا ک دی اغا جووا دی کو د الله سره پهغیبان دی فمن نومن م ق نحبه بعضې د دی نه اهڅوک دی چې پور اقللاغ پهلهنیټا د شات او او بازه ومنهم من ينتظر او بازه سکه باز لا انتظار کوي د مر ادو لوک لا خپل نهټه مت الى اخره يا الاخر داغه ه متفقون عليه دې دا صاحب وقدر سبقا في باب المجاهده او تا کې تیر شپ باب مجاهده دا حدیث تیر شوي حوصلی والا گورا دی مخی مخی او شډیل وی حاصله وی علا خلکو ګورا تدې حدیث نه دا معلومه شوه چې اور وخذان مخه مخه تکو ما چې بیا به داسې مقرر نشي او ګډوګډي دا ویږي خو چې کله وخراشي نو بیاو تخته حضرت ان حسب نظر دو جنگ بدل په موقع نو شوی شوه خدا وکړو ایز الله پیغمبر داس یو موقع بدل ران شي چې بیاست و ما وګورې چې څه کومه بځه خبرې کړو مقرا و سې وکړو داس غشي او نيزي په کافرو چلو له چې سره پاسه اتهه گذاره لګې دلو کافرو ته اندامونه غوسکلو لری کولو چا پی جاندم نا ده الله نالله ده دینا منه کلی دا چه تیگ دا کافر وجه نا هم پسطی اوا سر تی لده کاخو مسرکی بینا مسرکی دا کافر نم منه منه دی مسرکی دا چه دا غنستر گیوباسه دا غنب پوزا گو سکی دا غنب پوزا گو سکی گی غنب گونا کٹ که بندونا دا لازت کٹ که دا منه دی پوشه و بازم وقو کې چې کافرو څوک دا غي غسل پکار دي وعن سموره رضی الله تعالی عنہ قال او یقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رایت اللیلۃ رجولینې ولید ما نن شپه د وسړی د شپې خوب کې ما د وسړی ولید اتیانی چې غدواله ما تفسید ابي الشجره اخذوا غدوالو مال را یوی ونیتا فا ادخلان اینو داخل که اغدوالو مارا را یو کورتا اغدوال سری فرشتی وی خوب شکل دا سلوی یو اسرافیلو ایو حضرتی یو جبریلو ایو میکائلو علیه مسلام هیا احسنو اغدوالو داخل کمز یو کورتا چاکو در خیستا و افضلو در غورو لم ار تو احسن منا ما چرنولدله ډیر خستاده د کورنا بلکور قالا د دوار اوې سلو اما هذدار فدارو شهداي اے پیغمبر دا کور چدي چ ته مونږ تراوسته خسته کور دا کور د چاوي دا کور د شهداو دي رواهل بخاريو وهو باذ من حديث طويل او شيص باذو غتو لنا دا بیان شویده فی انواع العلمی پدې کډې د علم نور خبرشتہ اقسام د علم بیان جوړې حدیث کې سیاتی فی باب تحریم الکذبی انشاء اللہ را ربشد حدیث بیا بلځه دا پوشه داسته خستا نو اقوال و صلون کم سلیم مرادو دو فرشته مرادوی حضرت جبرئیل او حضرت میکائیل علیهم السلام په شکل د فرشته وي په دې حدیث کې یو خبرداراله چې انسان فرشتې په شکل دا انسانانو راتلشي فرشت په شکل انسان راغلی راغلي رات او راتلشي او اوسم چتا ته یو سی لار هي پدشتو کې رواني او تکلیف شو سې لار او سې خبره کینو دا فرشته ده او کنا غلط حال غلط خبر کیندا شیطان نه نیمه دویم دا د ام بي عليه السلام خوب لیدل دا واحده او دا واحده شیا ده او دریم دي حدیث کدا بیان خارجو چې د شهدا او د فضیلت ذکر راه او د شهدا او عظمت بیان شو, شو چې الله مقام تیار کړی وعن عنس رضي الله تعالى عنه ان اممر ربي بنت البراء وهي ام حادثه بن السلاقه اتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كه حارثي ده حارث رضي الله عنه پجن فردوس کې لوی مقام ده حضرت حارث رضي الله تعالى عنه ده لوی مقام ده جنت کې ارالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا فقالت واذا الله پیغمبرا الا تو حدیثنے انهارسا ا تن بیانه માતા حال د حارسا چې زما زوی په کمزکی تم اتا د حارسا بارے کی څه خبره بیانې چا غسله الله سوکړه جنت ته بوتل او قبل خایب او تلې مور صدقه میکنه وخدا عظیمی تلیدې چرته به تلې څنګه یې څنګه وخت یې رې ډېر وخت می 1300 خبره مو سره ونکلي وای کنا وكان قتل يوم بدر او هغه وجل شو او شهید شو او ورځ بدر کې فاین كان فل جنہ اے پیغمبره کزما دازوی په جنت کې نو صبر ته زب صبر کوما پایینک نه غیرره ځ لکه او که دا د دی نه الله او په بلځې کې یجاننم کې نو ااج تاعت تواللی ف بوکلو زبه کوشش کوم پاغبانې په جااب کولو پې جاالمه ډېره پ جاالمه نو په می خو جااب په کاره دا و جاالمهجلاب په دا ده د ویلو ویللو چې وخت کې د می په جلاب من نه نه دا هغه وخت دی ویلو چې په کم وخت کې په ملي باندې جلا رواوا ورست بیا بن شوي وا ک جهنم ته تللی روزبو لا جلا کوما چې الله ته دې جهنم نه رو با سا فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا ام حارسه ان اجنان في الجنه اي ح امر د حارسه یقینا اغه چه د اغه په باغ د جنتونو کې ده اده جنتونو په باغ کې ده و ان بنا کې اب شک ازوی سا اصحاب الفردوس صلی الله ارسد له دغه اولی جنت ته له فردوس اگر جنت اعلی الله عزوج نصیب کړه واهل بخاری دیوونه حدیث کوم راځي چې تاسو ځالنا سوال د جنتونو کوي له جنت فردو سوال کوي زکاغه اوچت مقام والا جنت خستا زید د ټونو شهداو د جنگ بدر د شهیدانو در درجه ډېر به خو شهدا خطو خو حکم صحابه چې په جنگ بدر کې شریک شوي داغه دلوي شان والا مرتبه دا اوبل دا چې سمن سختو حالاتو کې سو قرباني زیاتور کې داغه مرتبه ډېر اوچتا دا وانجابیر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما په دې حدیث کې د فرشتو باندې شهید خپل وزره کته کړی چې کوم شهید وی فرشته په خپل وځري خري په وځرو کې پټ کړی شهید حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ ما قال او وی جي ابي ابي الى النبي صلى وسلم را واست شه پلا زمان ابي عليه الصلاه والسلام کې په جنگه احد کې اې چې هغه جنگ یو خود کې شید شوه او له پداس حالت کې زمو پلار حضرت عبد الله رول ايشو وقدمسل بي او تاکي مسل شوه او اغا اوس ته پويږي کنه اې داغه بازه کافر اندامونه کټکړي او غوونه سرګې ته وخلې وې باز اندامونه داغه کټکړي او کفارو فوز عبنے دې نو کې خو شو حضرت عبد الله محکه محد نبی علیہ السلام فزهبته جابر وزل العلماء زل العلماء چې مخ کارکاو د مخنه ما پرده ای دا مخنه ما پرده لري کوله مخنه ولہ کارکاو خو خلکو زمونکم جنازه کار مخه ټول ګډ ور کړو سرګې ته کړی وی وغن یو له کڑکړو پوزه یو له کڑکړو فنانی قومي لمونک ما له زما قوم ذکر کار کور د مخنات مخبنه کار کوي وقالا النبي نبی عليه الصلاه والسلام ما ظلت الملائكه تجلوا باجنحتها حمیشا فرشته سورې کلی په د باندې خپل وزره خپل وزر پدی عبداللہ بانی پرشتو ایخیری او سورے پکڑے دے پوشلوی مقام دے دا چا مازالت الملائکتو تزلو بی اجنحتی آپ همیشه فرشتید مرعبان بادشاہ سور کڑے پدبانے د خپل وزول تشریف فل له او تکریمان د وجوه د شرفت نا د وجوه د عزت نا تر دې چپور تکي تاسو اغل را داغا غاچ پاو چ تاسو پورت کړي د لرا دا غزي د جنگ نا اغه ټیم نه په فرشتو خپل وزر د سور د رحمتږي متفقون علی اتفاق کړي شی په دی حدیث د بخاری او د مسلم وعن سهل بن حنيف ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او من سأل الله تعالى الشاهدت سوچ سوال کړه د الله نه د شهادت بسدګین پرشتہ چاله مالد شهادت مرګ را کا هل کوئی کړه ار سو کوئی زم میم بر لو باللاغ الله منازل الشهداء عبر سي اغله الله مرتبه دو شهدا اوتا اغله باللا دو شهدا او مرتبه وركي و انما تعالى فراشي اگر که پخپل کور کی پخپل بستر من شو خلا بوله اغه مقام ور کی کوم مقام چدو شهدا او دي دعا خشيد هچ پريشيای کی و يا الله ما حق پروستو سر ملګره کا الله زما د غي ملګرتیا نصیب کا له پخلی خنګيږي د خدمتې مو کا تعاون او مسرور کا چې غتا سره تعاون کوي قران او سنت او دین درتخې له توغوم وې غه مغه او تم په دې شته کا اشرز ملګری وای کني ډېر وی ملګرتیا خو چوا خدای نبی ا چرته ما دواو مسلمون وانا انس الله تعالى نو قال ازت انسوي دي چقالوي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهاده صادقا من طلب شهادتن چاچه طلب کلا وګورا چاچه طلب کلا من طلب شهاده من طلب شا چاچه طلب کلا شهادت چاچه په اخلاص صدا شهادت او ته چاله مال شهادت راکا نو اوتیها نو اغا اور مغتا اوتیها چاچه طلب کو شه اوتیه لو ور بکم اغا مرتبه شهادت اغتا ولم لم تسبو ولم لم تسبو اگر کا اغتا شهادت ملا انشی او په اخلاص سره په مينې سره رواه مسلم ون نبی هره رضی الله تعالی نو قال او قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد مما سل قتل الا كما يجد احدكم مما سل قرسه اغرا ابنم مشهدا درسدلو د شهادتنا درسدلو د وجلنا ایلا مگر کما یا جدو لکا سنگا چه مومی او کستاسو آغار سیدل دمیگی سنگ چه ولوکے میگے پچا بانی چکو لگئی او معمولی تکلیفی لپو د مرکی شہید تا دور تکلیف ملاوشی لکا پشاند دمیگی د ٹکا مارا رواو تن میزی لوی مقام دے اللاو این دا رشتین ده پخپلکار کې لو آغا تبزه تکلیف و وقت ده مر که اون رسو ما آو که تکلیفی نو دو رو بایی لکه دمیگی ده تکا رواه و ترمیزی او لکه پنیزه ویشتره شو خوه زرا زرا شه نا نا زمان او سا پنیز خوه منگوای چووی نیتی رواه نیری آغا زرا زرا شوه ده او پیغمبر پاک کوئی اغت یا دور تکلیف نه دې رسیدلې او که رسیدلې ندومیږي د ټکم نه تکلیف کار سوی میګیتا پوښګنه وعن عبد الله وعن عبد الله ابن ابي الفاظ رضي الله تعالی انه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو وانتظر اجب خبره کئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په بازو وقتو جنگونو آغچه مغامه شی او پای کی دشمن سره نو انتظار بیکا د دشمن په خپل موجودو په بازو جنگونو کې او د دشمن انتظار بیکاو حتا تدیمالت شمسو چنور مایل ش ان زوال وخت مشو نو قام بیا په پاسه د پا خلکو کې او بدرې ده خلکو کې وي ايها الناس اي خلکو لا تتمنو لقاء العدو تمنا م کوي تاسو د مها مقدود دشمن تاسو د دشمن سلا د مها مقدو تمنا م کوي وصل الله لا فيا سوال کوي د الله دا مافي چلا جنگون فمنګ او که جنگ راغه نو يا الله توفيق راغ جنگ مغوا باز خلک داسې کارونه کوي چې هغه आवाज او اکاونه د جنگوي یی کنه ویارې غزم غوري جنگ والم غوري جنگ جنگ هداواز و... جنگ نغوالما تو خو غواله جنگ خو ز نغوالم جنگ پیغمبر پاو کوي لا تتمنو لقا العدوي تمنا ارزو مکوي د مخه مکرو دشمن سره او په جنگ کې چې مقابل لا نه دشمن دښمن سره نو د جنګونو تممن نامه کوئ واړ چالله منږ د جنګونو نه بچ کا هو خو که مقره چې خاامخه پردونې خلک نه نو فیضا ل کې تو او کله چې مخام مشي تازه دشمن سره بیا صبر کوئ پاه حالت کې کم مګوي او کهونوي والهمو پووش په د خبره انل جنتهتهته زلا ل سوو چې بې شکه جنته لاندې دڅو دتونو نه دی شجاعت او باعدری د اشاره ده جدی حدیث نا دا معلوم شاچه ده جنت لار خودل شویده ده توری دلان دینا چ سوک جنگونه کوي د کافر وینتو وی نو اغل جنته سو مقاله بیاوي الله اوم منزلل کتاب اېدا لګون اېدا لګون کې دی کتاب و مجریث اهرا اور ان کی یاد وریا جنا باران وحازم الاحزاب اې شک سر كون کی یا لکرو دلوتا اېزم هم شک سر کايتا وان سرنا عليهم امدارو کژمنګ پغیم امدارو کژمنګ پغای متفقن علی اتفاق لري شی په دی حدیث بوخاری او د مسلم اوغل باب ختمی مشکات جلد اول رواه